Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Меч Шаннари, розділ 30. Вранці третього дня пошуків орла Фейна проливні дощі, що котились просторами безплідної північної землі, вщухли. І сонце знову з'явилось, як тьмяна, Розпливчаста куля білого вогню. Ураган повністю змінив рельєф землі. Зливи змели майже всі помітні орієнтири та залишили однакові скелясті пагорби та багнисті долини. Поява сонця стала бажаною подією. Тепло від його променів проникало в ненависний морок, який назавжди закріпився на безплідній поверхні землі. Щоб прогнати холод, залишений тепер вже зниклим ураганом, температура постійно зростала, земля знову почала змінюватись. За годину температура піднялась на 30 градусів і продовжила нестримно зростати. Річки, які з'явились в результаті зливи, почали парувати і йти туманом від спеки. Вологість риско зросла та намочила усе новою Незручною вогкістю. Те життя, що виникло після руйнівного урагану, зів'яло й померло у задусі, відрізане від життєдайної яскравості сонця та задушене теплом, що пронизало сірий туман. Забруднена земля лежала незахищена від спеки і незабаром знову перетворилась на потріскану затверділу глину, яка не змогла подарувати життя. Річки, озера та калюжі почали швидко всихати, і за короткий час майже зовсім зникли. Оголена поверхня величезних валунів, які всіяли висохлу землю, швидко поглинала палаючий жар, як залізо, що осідає в розпаленому вугіллі. Повільно, невблаганно, земля ставала такою, якою була до того, як зливи прокотились її поверхнею сухою, безплідною плитою, позбавленою життя, мовчазною та страшною, під величезним безхмарним небом. Єдине, що рухалось, це сонце, байдуже, яке, як завжди, тримало свій невпинний шлях зі сходу на захід, перетворюючи дні на роки, а роки на століття. Три зігнуті постаті обережно вийшли з-під притулку скелястої ніші, вибитої в схилі одного з незлічених непоказних пагорбів. Вони повільно випростились і вдивились в суцільну стіну туману. Вони довго стояли в мертвій темряві, дивились на вмираючу землю, яка, здавалось, буде вмирати вічно, на похмуре кладовище скелястих курганів, які вкривали тлінні останки тих, хто наважився потрапити в це заборонене королівство. Стояла абсолютна тиша, яка злісно просочувалась крізь туманну сірість. Вона так попереджала про смерть. Друзі стояли із побоюванням та дивились на пустку навколо. Ши повернувся до своїх супутників. Панамон Кріл вигнув спину та потер кінцівки – Намагаючись розбудити заціпенілі м'язи, його темне волосся кошлате й скуйовчене, широке обличчя затінювала триденна щитина. Він був виснажений. Але коли розбійник зустрівся з допитливим поглядом щі, хлопець побачив гострі очі кріла горять. Величезний кельсет безшумно підійшов до вершини пагорба і оглянув північний горизонт. Майже три дні вони юрмились у укритті свого скелястого Алькова, поки лютий північний ураган бошував порожніми землями навколо. Три дні вони не переслідували орла Фейна та меч Шаннари. Три дні, протягом яких усі сліди невловимого гнома були повністю стерті. Вони сиділи тоді серед валунів, їли, бо це було необхідно спали, бо не було чим зайнятись. Розмови допомагали Ши та Панамону краще зрозуміти один одного, хоча Кельсет усе ще залишався цілковитою загадкою. Ши наполягав на тому, що треба ігнорувати ураган та переслідувати здобич, але Панамон відмовлявся обговорювати цю ідею. Ніхто не зміг відійти далеко під час урагану і Орл Фейн також був змушений шукати притулку. Інакше загине. У будь-якому випадку розбійник спокійно розмірковував, що гном далеко не пішов. Кельсет спустився з пагорба та зробив швидкий жест однією рукою. На обрії чисто. Подальшого обговорення, що робити, не було. Все було вирішено. Зібравши майно, вони жваво попленталися вниз по узбіччю крутого насипу, повертаючи на північ. На цей раз ші з панамоном домовились. Пошуки меча Шанари стали чимось більшим, ніж ущемленою гордістю. Більшим, ніж місією з пошуку таємничого талісмана. Це небезпечне, шалене полювання на єдиний засіб, хоч і сумнівний, за допомогою якого вони залишаться живими в цих диких землях. Фортеця володаря чорнокнижників лежала серед високих чорних вершин прямо на півночі, позаду них смертоносна стіна туману, яка позначала зовнішні кордони королівства черепа. Щоб втекти з цієї ненависної землі, їм доведеться пройти в ту чи в іншу сторону, а ще можна повернутись крізь туманну темряву. Але, хоча й камені ельфів покажуть їм прохід до півдня, використати їх означає виявити свою присутність. Аланон розповів про це ще в Калгейвені, а той, у свою чергу, розповів Панамону Меч Шанари ось єдина зброя, яка зможе захистити їх від володаря чорнокнижників. Якщо б вони мали його, то могли б бути упевнені у принаймні шансі на перемогу. Основний план полягав у тому, щоб якомога швидше повернути зброю та втекти крізь стіну темряви. Навряд чи це блискуча стратегія. Але за цих обставин, що мали, те мали. Подорожувати було так само важко, як і до урагану. Земля була твердою, вкритою щебенем та рихлим верхнім шаром ґрунту. Вони карапкались та пробирались по нерівній місцевості. Вони швидко покрились брудом та постійно дряпались від спотикань. Через нерівність рельєфу було важко зорієнтуватись і майже неможливо розрахувати їхній прогрес. Орієнтирів не було. Країна виглядала майже однаково в усіх напрямках. Хвилини спливали з болісною повільністю, але друзі нічого не виявили. Вологість зростала. Одяг, який вони носили, швидко просочився потом. Вони зняли плащі, зав'язали їх на спинах. Коли настане ніч, знову стане холодно. Ось місце, де ми бачили його востаннє. Панамон випростався на вершині широкого пагорба, на який вони щойно зійшли. Ще підійшов до нього і недовірливо озирнувся. Усі пагорби навколо виглядали однаково. Так само, як і цей. Були лише невеликі варіації розміру та форм. Хлопець сумнівно подивився на обрій. Він навіть не був упевнений, звідки вони сюди прийшли. Кельсет! Що ти бачиш?- запитав юнак. Кам'яний троль повільно крокував по поверхні, оглядаючи землю, шукаючи будь-які сліди. Але ураган, здається, усе стер. Він безшумно ходив ще кілька хвилин, потім повернувся до друзів і похитав головою. Брудне обличчя Панамона почервоніло від злості. «Ну він був тут! Йдемо трохи далі!» Вони так і зробили. Перейшли на наступний пагорб. Подальших обговорень не було. Нічого сказати. Якщо Панамон помилився то немає кращої ідеї, окрім як продовжити шукати. Минула година крокування на північ. Все одно ніхто нічого не знайшов. Щій почав усвідомлювати безнадійність їхнього завдання. Неможливо обстежити всю цю землю. Тож, навіть якщо хитрий гном пройшов лише 50 ярдів, вони, ймовірно, ніколи не дізнаються, в який бік. Можливо, він взагалі був похований під засувом під час урагану разом із мечем. Тож, знайти його не є можливим. Миязи боліли від напруженого підйому. Юнак думав про те, чи не зупинитись. Можливо, треба переглянути своє рішення рухатись в цьому напрямку. Проте погляд на смагляве обличчя панамона відмовив хлопця навіть думати про такий вчинок. На обличчі авантюриста був такий самий вираз, який Ши бачив перед тим, як той кілька днів тому убив гномів. Він знову став мисливцем. І якщо панамон знайде орла Фейна, той стовідсотково помре. Щі мимоволі здригнувся і відвів погляд. Через кілька пагорбів вони дещо знайшли. Кельсет помітив це з вершини пагорба. Його гострі очі вирізнали чужорідний предмет, який лежав напівприсипаний пилом на дні невеликої ущелини. Махнувши двом друзям, троль швидко сповз з пагорба і нетерпляче кинувся до предмета, схопив його і простягнув друзям. Смужка тканини, яка колись була основною частиною рукава, якусь мить вони мовчки дивились на це, а потім Ще перевів погляд на Кельсета, щоб переконатись, це справді Орлфейн. Троль урочисто кивнув. Панамон Кріл настромив шматок тканини на кінчик піки, похмуро сміхаючись. «Отже, ми його знайшли, і цього разу він не втече». Але того дня вони не знайшли гнома, а також не виявили жодних слідів його смерті. Незважаючи на попередні роздуми Панамона, Орл Фейд заблукав під час урагану, якось уникнув, зсувів і потопу, злива змила його сліди, але все ж з дивовижною збоченістю залишила непокритим розірваний рукав, все ж неможливо було визначити, звідки прийшов або куди пішов цей гном, а вночі землю оповила темрява. І через неї не було можливим бачити далі, ніж на кілька футів. Пошуки неохоче припинились. Кельсет стояв на першій вахті. Панамонташі впали втомлені і миттєво заснули. Нічне повітря було прохолодним, хоча вологість і залишалась. Усі троє знову закорнулись в напівсухі мисливські плащі. Ранок надто швидко повернувся. Цей день став не таким вогким, як попередній, але й невеселішим. Свинцевий туман майже затуляв сонце, яке нерухомо висіло над головою. Продовжилась та сама моторошна тиша. Троє друзів дивились навколо з відчуттям повної ізоляції від живого світу. Ця порожнеча почала помітно впливати і на Щі, і на Панамона. Останні кілька днів Ши почав бути дратівливим. Нервувати. А зазвичай веселий і балакучий кріл майже повністю замовк. Тільки кельсет зберіг звичну манеру поведінки. Його обличчя було м'яким, як і завжди. Короткий сніданок було спожито без інтересу. Знову почались пошуки. Вони відновили полювання майже з відразую. Їхнім спільним бажанням було якнайшвидше закінчити цю подорож. Вони йшли вперед. Не тільки за мечем, а частково й тому, що просто не було куди подітись. Хоча ніхто цього не усвідомлював, панамон таші почали дивуватись, чому Кельсет продовжує переслідування. Він зараз у своїй країні і, ймовірно, зможе вижити сам, якщо піде своїм шляхом. Двоє чоловіків безуспішно намагались подумати над причинами Кельсета, продовжувати подорож з ними під час триденного дощу. Проте тепер, надто втомлені від міркувань, вони просто сподівались, що по закінченні шляху вони дізнаються, ким троль є і ким був. Вони йшли крізь пилюку. Ранок плавно переходив у полудень. Несподівано Панамон зупинився. «Сліди!» Розбійник випустив шалений крик захвату і кинувся уперед, залишивши Кельсета та Щі. Через кілька секунд тріо з нетерпінням опустилось на коліна над набором чітко окреслених слідів. Не було і помилки. Навіть Щі впізнавав, що це гном'ячі сліди, які ведуть на північ. Але істота, що їх залишила, робила непевні кроки. Здається, Орл Фейн безцільно блукає. Друзі трохи помовчали, а потім поспішно встали за наказом Панамона. Сліди були залишені кілька годин тому, судячи з усього. А отже, гнома можна легко наздогнати. Панамон ледь приховував злобну радість, яка пронизала його оживлене тіло. Розбійник побачив кінець довгого полювання. Без слів, друзі зачепили своє громістке спорядження і похмуро рушили на північ. Це буде день, коли вони спіймають орла Фейна. Стежка, яку залишив маленький гном, незрозумілим чином тяглась крізь пагорби. Часом мандрівники з подивом виявляли, що йдуть майже прямо на схід, і одного разу зовсім розвернулись. Вони дуже виснажились, і... Хоча Кельсет указував, що сліди стають свіжішими, друзям здавалось, що вони не йдуть швидше. Якщо настане ніч до того, як вони доженуть здобич, то є великий шанс, що вони знову втратять гнома. Двічі вони майже спіймали його, і кожного разу несподівана подія змушувала їх тимчасово припинити пошуки. Вони не хотіли, щоб це сталося втретє. Тож, щів внутрішньо поклявся, що якщо знадобиться, він вистажить Орла Фейна у повній темряві. Гігантські вершини страшного королівства черепа загрозливо вимальовувались вдалині. Чорні кінчики стирчали, як ножі. Юнак відчував страх, якого не міг позбутись. Він ставав все сильнішим саме тому, що мандрівники... Все глибше просувались на північ. Хлопець почав думати, що треба зробити набагато більше. Напевно, пошуки орла Фейна та меча Шанари – лише маленька частина набагато більшої схеми подій. Проте страх наростав. Юнак відчував потребу закінчити цю божевільну погоню і повернутись на південь. В середині дня горбиста місцевість почала перетворюватись на рівнину, що дозволило друзям бачити на більшу відстань і майже спокійно йти, вперше з тих пір, як вони пройшли через чорну стіну. Країна попереду розкинулась перед ними з захоплюючою суворістю, похмурою, порожньою рівниною коричневої землі та сірих скель, які простягались до меж королівства черепа. Там, де живе володар чорнокнижників. Весь простір, оголений, спекотний і спустошений, Лежав у масці моторошної смертельної тиші. Ніщо не ворушилось, жодних живих істот, Жодних комах, птахів, навіть вітер не торкався землі. Скрізь та сама проклята порожнеча, оповита смертю. Звивисті сліди орла Фейна вели в це безмежжя. Мисливці зупинились на кілька довгих хвилин. На їхніх обличчях відбивалося явне небажання йти далі в цю непривітну землю. Але було мало часу, щоб зважити суть справи, тож вони рушили уперед. Стежинку було видно на великій відстані на цій хвилястій рівнині, і троє переслідувачів змогли йти більш прямо. Вони почали швидко наздоганяти час. Менш ніж через дві години Кельсет зазначив, друзі відстали від своєї цілі не більш ніж на годину. Швидко наближались сутінки. Сонце ховалось за розбитий обрій далеко на заході. Трійця пішла слідом гнома до глибокої западини, яка утворилась серією високих хребтів урізаних гострими виступами та великими виступаючими скелями. Згасаюче сонячне світло майже повністю губилось в тіні темної долини, і Панамон Кріл, який раніше узяв на себе лідерство, був змушений примружуватись, щоб знаходити обриси слідів у густому пилу. Вони уповільнились. Розбійник нахилився ближче до землі. Кріл настільки наполегливо вивчав сліди та йшов уперед, що здивувався, коли вони раптово закінчились. Щіта Кельсет миттєво опинились біля друга, і лише після ретельного вивчення землі вони зрозуміли, що хтось методично змів усі подальші сліди маленького гнома. Тієї ж миті величезні темні фігури – Почали важкувато пливти у сутінках. Ші побачив їх першим, але переконав себе, що це очі грають з ним жарт. Панамон зрозумів швидше, що відбувається. Підбившись, злодій вихопив меч і підняв піку. Розбійник вже був готовий ринутись уперед, але Кельсет зробив дивовижну річ. Трой швидко стрибнув уперед та потягнув злодія назад. Панамон недовірливо витріщився на друга, а потім неохоче опустив зброю. Навколо трьох чоловіків пливли щонайменше дюжина постатей, і навіть у туманних сутінках наляканий щось зрозумів їх знайшла група гігантських трулів. Компанія змучених ельфійських вершників зупинили своїх спітнілих коней і розсіяно подивилась на широку долину Ренна. Дві милі пустки простягались перед ними на схід. Високі схили з обох боків увінчувались гострими хребтами, вкритими ріденькими смужками дерев та чагарників. Легендарний перевал понад тисячу років слугував воротами з нижніх рівнин Стрелегейму до великих лісів Західного краю, природними дверима до батьківщини ельфів. Саме тут, Величезна міць армій, володаря Чорнокнижників, була розбита вщент ельфійськими легіонами та джерлом Шаннарою. Саме тут Брона зіткнувся і втік від Старого Бремена і тайничої сили Меча Шаннари. Втік назад на свою рівнину, тільки щоб бути зупиненим наступаючими арміями дворфів, а потім бути захопленим у пастку і знищеним. Долина та перевал Ренна став початком падіння найбільшого зла, з яким зіткнувся світ з часів спустошливих великих війн, і усі раси дивились на цю мирну долину як на історичну пам'ятку. Це природна пам'ятка історії людства, і дехто долав половину світу, щоб побачити і відчути себе причетним до тієї жахливої події. Джон Лін Сандор віддав наказ злізти коней. Ельфійські вершники його з вдячністю виконали. Його турбувала не історія минулого, а найближче майбутнє. Він занепокоєно дивився на важку чорну стіну, що спускалась з півночі через рівнини Стрелегейму. Ця туманна тінь щодня наближалась до кордонів Заходу, до дому ельфів. Його гострі очі вдивлялись далеко на східний обрій, де темрява вже проникла в ліси, що оточували стародавню фортецю Паранор. Він гірко похитав головою і прокляв той день, коли дозволив собі покинути короля і найстарішого друга. Він виріс разом з Евентіном, і коли друг став королем, залишився з ним як особистий радник і самоназваний сторожовий пес. Разом вони готувались до вторгнення армій Брона, котрого, як колись вважалось, було знищено під час Другої війни раз. Таємничий мандрівник Аланон попередив ельфів. І хоча багато хто посміявся з історика, Евентін знав, Аланон ніколи не помилявся. Його здатність провіщувати майбутнє була дивовижною, і безпомилково точною. Ельфи прислухались до порад Евентіна та підготувались до війни. Але вторгнення сталося не так, як очікувалось. Спочатку впав Паранор. З ним і Меч Шанари. Аланон знову прийшов до них і попросив патрулювати рівнини Стрелегейму над Паранором, щоб запобігти будь-яким спробам гномів які утримували фортецю друїдів перевезти меч на північ до замку володаря чорнокнижників. І знову ельфи беззаперечно підкорились. Але сталося несподіване, і сталося воно, поки Джон Лін Сандор був далеко від короля. Гноми, що засіли в Паранорі, несподівано вирішили прорватися в глиб півночі, і три патрулі кинулись на ельфійські позиції. Евентін та Джон Лін очолили окремі групи, щоб перехопити два цих загони, і легко б знищили цих гномів, якщо б не втрутилась об'єднана армія гномів та тролів, Він не зміг дістатись до Евентіна. Король ельфів зник разом з усім своїм патрулем. Джон Лін Сандор шукав його майже три дні. «Ми знайдемо його, Джон Лін». Його нелегко вбити, він виживе. Похмурий ельф кивнув, ледь помітно похитавши коротко стриженою головою. Його очі швидко ковзнули по молодому обличчю. Це дивно, але я знаю, що він живий, відповів Джон Лін. Я не можу пояснити, звідки я це знаю. Я просто це відчуваю. Брін Елеседіл був молодшим братом Евентіна, а також наступним королем ельфів Західного краю, якщо його брат помре. До цього він ще не був готовий і не хотів займати цей пост. Після зникнення Евентіна він не взяв на себе командування знесиленою ельфійською армією або Королівською Радою, просто одразу ж доєднався до пошуків брата. В результаті уряд ельфів опинився у стані майже повного хаосу. І те, що лише два тижні тому було єдиним народом, об'єднаним проти неминучої загрози вторгнення, тепер перетворилось на скупчення розрізнених угруповань, наляканих. Тому що немає нікого, хто був би готовий взяти на себе керівництво. Ельфійський народ не піддавався паніці. Він був надто дисциплінований, щоб дозволити своїм справам повністю розвалитись, але Евентін був безперечно сильною особистістю. Саме тому народ міцно об'єднався навколо нього відтоді, як молодий правитель зійшов на трон. Так, молодий, але з незвичайною силою характеру та здоровим глуздом. Він завжди був поруч, щоб дати пораду, до нього завжди прислухались. Чутки про його зникнення сильно потрясли людей, але ні Брін Елсиділ, ні Джон Лін не мали часу турбуватись ані про що, окрім пошуків зниклого короля. Оминувши гном'ячі патрулі та основну частину армії півночі, виснажені вціліли після розгрому ельфійських патрулів, ненадовго повернулись до крихітного глухого села Ковос де роздобули свіжих коней та припаси. Зараз вони повертались назад, щоб продовжити пошуки. Джон Лін Сандор вважав, що знає, де можна знайти Евентіна, якщо той ще живий. Майже тиждень тому гігантська армія півночі рушила на південь, до Калагорну, і вона не пройде далі, допоки не знищить славнозвісний прикордонний легіон. Цілком ймовірно що якщо Евентін у полоні, як вважають і Брін, і Він, то безперечно знаходиться у командирів Брона, як заручник, який має велику цінність для переговорів. Після поразки Евентіна ЛСДіла, міста, чиї лідери були слабшими, з більшою охотою розглянуть питання про капітуляцію. Так чи інакше, володар Чорнокнижників визнавав важливість Евентіна для ельфів. Він був найшанованішим і найулюбленішим вождем, якого ельфи знали з часів Джерла Шаннари. І вони зроблять усе, щоб повернути свого правителя живим і неушкодженим. Мертвий він не потрібен злу. Страта короля тільки розлютить ельфів. І вони об'єднаються у спільному бажанні знищити володаря. Живий Евентін має незмірну цінність бо ельфійський народ не ризикне завдати шкоди своєму улюбленому сину. Джон Лінсандор і Брін Елеседіл не мали жодних ілюзій щодо того, що Евентін буде благополучно повернути їм, навіть якщо армія не втрутиться у вторгнення до півдня. Вони діяли з власної ініціативи, сподіваючись, що зможуть знайти свого друга і брата до того, як впаде південь. «Досить! По конях!» Нетерплячий голос Джона Ліна прорізав митєву тишу з кусючою гостротою, і розслаблені вершники поспішно схопились у відповідь. Він останнє подивився у далеку темряву, потім розвернувся і легко скочив на коня. Брін був уже поруч, і через кілька секунд невеликий загін вершників швидкою рисю помчав коридором долини. Був сірий ранок. У повітрі відчувався різкий запах вчорашнього дощу, який ще не вщух там, на рівнині. Висока трава була мокрою і гнучкою, та приглушувала тупіт коней. Далеко на півдні, за хмарами, виднілось глибоке синє небо. Комфортний день, і ельфам було комфортно їхати при цій помірній температурі. Вони швидко дістались кінця долини, перейшли на повільну рись, коли в'їхали у східний коридор перевалу. Вершники перемовлялись між собою, тихо, бо кордони півночі були поруч. Вервачка вершників змієподібно огинала високі хребти, що обрамляли східний в'їзд, і через мить вийшла на безкраї простори стрелогеймських рівнин. Джон Лін недбало окинув поглядом порожнечу, що розкинулась попереду, а потім різко пришпорв коня. — Брін! Вершник! Миттю друг опинився біля нього. Вони разом вдивились в вершника, який швидко наближався. Ельфи дивились з цікавістю, не в змозі розгледіти риси обличчя в туманному світлі. На якусь мить Брін Елеседіл переконався, що це його брат, але вже за мить його надія розвіялась, коли ельф зрозумів, цей чоловік надто малий, щоб бути Евентіном. І, здається, точно не був професійним вершником. Мандрівник під'їхав до ельфів, з останніх сил тримаючись за поводдя та за рік седла. Його широке обличчя розчервонілось і спітніло. Він не був ельфом, він був мешканцем півдня. Він зупинив коня перед ельфами та перевів подих, перш ніж заговорити. Кілька днів тому я зустрів чоловіка, почав незнайомець, потім замовк і подивився на ельфів, щоб переконатись, що привернув їхню увагу. Він попросив мене знайти праву руку короля Евентіна. Веселі усмішки зникли. Ельфійські вершники нахилились уперед. — Це я, Джон Лін Сандор, — тихо сказав командир патруля. Виснажений вершник вдячно зітхнув і кивнув. — Я флік Омсфорд. Я проїхав весь шлях від Калагорна, щоб знайти вас. Із зусиллям він скочив з коня і почав розтирати затерплу від болю спину. — Якщо дасте мені кілька хвилин перепочинку, я відведу вас до Евантіна. Тим часом Щі мовчки йшов між двома велетенськими викрадачами-тролями, не в силах позбутися відчуття, що Кельсет їх зрадив. Засідка була спритно влаштована, але вони могли принаймні спробувати пробитись. Натомість за несподіваною командою Кельсета вони не чинили жодного опору і дозволили добровільно себе розброїти. Щі сподівався, що Кельсет може знати когось із тролів, або, що будучи тієї ж раси, він зможе домовитись та домогтись їхнього звільнення. Але той навіть не намагався спілкуватись зі своїми викрадачами, покірно дозволивши зав'язати їм йому руки без опору. У Панамона і Щі відібрали зброю. Їм також зв'язали руки. Трьох бранців повели на північ, у безплідні рівнини. Юнак мав при собі ельфійські камені, але вони були безкорисні проти тролів. Він вивчав широку спину панамона, який йшов прямо перед ним, гадаючи, про що думає розлючений розбійник. Той був настільки здивований швидкою здачею свого супутника, що не промовив ані жодного слова. Вочевидь, він не міг примусити себе повірити, що так недооцінив мовчазного велетня, чиє життя врятував і чию дружбу цінував. Поведінка Кельсета була цілковитою загадкою для них обох. Але якщо щі просто розгубився, то Панамон глибоко образився. Щоб там не було між ними, Кельсет – його друг, єдиний, на якого можна було покластись. Невіра-авантюриста швидко перетвориться на ненависть. А ще знав, що за будь-яких обставин Панамон крів дуже небезпечний ворог. Неможливо було зрозуміти, куди їх ведуть. Ніч на півночі безмісячна. Мова тролів була абсолютно чужою. І оскільки Панамон поринув у задумливе мовчання, Ші нічого не міг зрозуміти». Якщо троє знають, хто він такий, то стовідсотково відведуть його до володаря чорнокнижників. Той факт, що вони не забрали ельфійські камені, може свідчити про те, що викрадачі схопили їх просто як непроханих гостей, не розуміючи, що привело їх на північ. Раптом стало цікаво, що сталося з Орлом Фейдом, який тікав. Його сліди обірвались там, де їх схопили, отже гном теж полонений. Але куди його відвели? І що сталося з мечем Шанари? Вони йшли годинами в непроглядній темряві. Щий швидко втратив лік часу, і врешті-решт настільки виснажився, що впав. А потім один з викрадачів перекинув його через плече, як мішок зерна. Минув час. Щі ненадовго прокинувся від марехтливого світла слабких дров'яних багать. Група увійшла до незнайомого табору. Потім юнак відчув, що його опустили на землю. Його руки і ноги перевірили, щоб переконатись, що він надійно зв'язаний. Через кілька хвилин його залишили одного. Панамона та Кельсета відвели в інше місце. Він поборовся зі шкіряними ременями, що отримали його руки і ноги, але ті не вдалося розв'язати. Тож хлопець врешті-решт здався. Ще відчув, що занурюється в сон, як втома від довгого маршу розливаються по його тілу. Юнак намагався боротись з цим, змушуючи себе придумати план втечі. І чим більше він розмірковував, тим важче ставало щось придумати. У мозку все ставало більш туманним. Через п'ять хвилин він заснув. Здавалось, що лише через мить його розбудили, струснули. Юнак ошелешено підвівся. Кремезний троль промовив щось незрозуміле і вказав на тарілку з їжею, перш ніж вийти з намету. Ший примружився, не помічаючи знайомої сірості північного ранку. З легким здивуванням він помітив, що шкірені ремені зняті. Хлопець енергійно розтер зап'ястя і щиколотки, щоб відновити кровообіг, а потім швидко поїв. За межами намету панувало неабияке пожвавлення, а ранкове повітря наповнювали крики та вигуки тролів, що поспіхом пересувались табором. Хлопець тільки-но закінчив їсти, як до намету зайшов кремезний троль і сказав ще йти з ним. Міцно стиснувши мішечок з ельфійськими каменями, хлопець неохоче пішов за охоронцем. Його провели через великий табір, що складався з різних наметів та кам'яних хатин, побудованих на широкому обриві, оточеному низкою невисоких хребтів. Цей табір знаходився високо над безплідними рівнинами, які вони перетнули минулої ночі. Табір здавався безлюдним. А голоси, які ще чуф раніше, стихли. Багаття минулої ночі перетворилось на попіл. Намети та хатинки були порожні. Переляканого бранця раптово пронизав холод. Йому спало на думку, що його, напевно, ведуть на страту. Не було поруч ані Панамона, ані Кельсета. Аланон, Флік та Йонлія, всі інші, десь там, на півдні. Вони не знали про його скрутне становище. Зараз він сам. Йому загрожує смерть. Хлопця настільки паралізувало страхом, що він навіть не спробував втекти. Просто йшов уперед, пробирався крізь мовчазний табір. На високий хребет, що позначав межу поселення, вимальовувався прямо перед ними. Потім були ще намети, які стояли на широкій відкритій галявині. Ши не повірив своїм очам. Десятки тролів сиділи широким півколом обличчям до хребта, і вони подивились на юнака, коли той вийшов на галявину. Біля підніжжя хребта сиділо троє тролів різного розміру, і хоча Ши не міг бути впевненим, ймовірно, різного віку. Кожен із них тримав яскравий посох з чорним накінечником. Панамон Кріл сидів у широкому колі з одного боку. У нього був дуже здивований вигляд, який навіть не змінився, коли розбійник побачив ші. Увага всіх прикувалася до кельсета, який нерухомо стояв у центрі тролів, склавши руки перед носіями посухів. Він не обернувся, коли ші ввели в коло і посадили поруч із панамоном. Настала мить повної тиші. Це було найдивніше видовище, яке ще коли-небудь бачив. Потім один з трьох тролів, що сиділи на вершині кола, урочисто підвівся і злегка постукав своїм посохом по землі. Всі присутні підвелись як один, різко повернулись обличчям на схід і промовили в унісон кілька коротких реплік. Потім знову сіли на свої місця. «Ти можеш собі уявити?» Вони моляться. Це перші слова, які вимовив Панамон. Ши здивувався і глянув на розбійника, але той дивився на Кельсета. Ще один з трьох тролів, що головували на дивному зібранні, підвівся і коротко звернувся до аудиторії, кілька разів жестами вказавши на Панамона та Ши. Юнак обернувся до супутника. Це випробування, Ши? Оголосив авантюрист напрочуд безпристрасним тоном. Але не для нас. Нас відвезуть в королівство володаря чорнокнижників, де нас триматимуть, не знаю як. Не думаю, що вони знають, хто ми. Просто за велінням їхнього господаря всі чужинці повинні бути приведені до нього. Тож з нами поводяться так само. Надія ще є. А випробування? З сумнівом почав ще. Воно для Кельсета. Він зажадав права бути судимим власним народом, а не переданим броні. Це давній звичай, судячи з усього, і у цьому проханні не можна відмовити. Він подорожував з нами, коли його народ воював з нашою расою. Будь-який троль, знайдений з людиною, вважається зрадником. Без винятків. Ще, мимоволі, глянув на Кельсета. Троль твердо і спокійно сидів у центрі, слухаючи голос головуючого. Отже, вони помилились. Подумав юнак. Кельсет не зрадив їх, не видав. Але чому дозволив їм так легко потрапити в полон, якщо знав, що його власне життя також під загрозою? «А що з ним зроблять, якщо вирішать, що він зрадник?» – імпульсивно запитав хлопець. На губах розбійника з'явилась посмішка. «Він ризикує всім на цьому процесі. Якщо його визнають винним, то негайно скинуть з найближчої скелі». Авантюрист зробив багатозначну паузу і вперше подивився прямо на щі. «Я теж цього не розумію». Вони знову занурились в тишу, коли головуючий закінчив свою довгу промову і сів на місце. Замить перед трьома тролями, які, як зрозумів, ще були суддями, з'явився ще один і зробив коротку заяву. Після нього виступили ще кілька, кожен з яких коротко відповідав на запитання суддів. Ще нічого не розумів з того, що відбувалось, але припустив, що тролі це члени рейдерської групи, яка захопила їх попередньої ночі, це все, здавалось, тягнулось вічність, а кельсет так і не поворухнувся, Й вивчав незворушного велетня не в змозі зрозуміти, чому той допустив саме такі події. Ші та Панамон давно вже знали, що кельсет незвичайний вигнанець, він також не просто злодій або авантюрист яким його намагався зробити Панамон. У його дивовижно лахідних очах був розум. Невисловлене знання про меч Шаннари, володаря чорнокнижників і навіть про щі, яке троль ніколи не відкриє. Глибоко в серці велетня ховається минуле. Він нагадав щі Аланона. Якимсь чином вони обидва володіють ключем до таємниці меча Шаннари. Дивне откровення. Юнак похитав головою, сумніваючись у власних міркуваннях. Але часу на роздуми вже не було. Свідки закінчили. Судді закликали обвинуваченого встати. Настала неймовірно довга, болісна мить, коли судді, зібрані тролі, панамон, кріл та щі, очікували, поки кельсет підведеться. Але велетенський кам'яний троль сидів нерухомо. Наче занурений у нездоланний транс. Щій охопило майже неконтрольоване бажання дико закричати, хоча б для того, щоб розірвати нестерпну тишу. Але звук застряг у горлі. Пролітали секунди. Лише потім Кельсет підвівся. Він випростався на весь зріст, несподівано набувши вигляду істоти, яка була чимсь більшим, ніж звичайний смертний. У його поставі відчувалася гордість. Троль стояв перед трибуналом, його очі прикувались до суддів. Не відводячи погляду, кельсет сягнув рукою під широкий шкіряний пояс та витяг звідти великий чорний кулон з ланцюжком. Якусь мить він тримав його в руках біля очей суддів, які здивовано нахилились уперед. Щий михцем побачив хрест у центрі кола а потім велетень урочисто підняв ланцюг над головою і повільно надяг його. «Клянусь богами, які дали нам життя! Я в це не вірю!» Панамон аж ахнув. Судді теж підвелись. Кельсет повільно обернувся і показався колу здивованих тролів. З їхніх вуст вирвались крики захоплення. Вони миттєво підхопились, дико жестикулюючи та вказуючи на велетня, що стояв посеред них, щій дивився на кельсета разом з усіма, абсолютно спантеличений. Панамон, що відбувається? вигукнув нарешті юнак. Інтенсивний рев натовпу майже заглушив його слова. Панамон теж раптом опинився на ногах, поплескавши однією рукою по стрункому плачущі. Я в це не вірю. Сказав злодій з нестримною радістю. «Всі ці місяці я навіть не підозрював. Ось що він весь час приховував від нас. Ось чому дозволив нас взяти без бою. Але це ще не все. Ти мені скажеш, що відбувається?» Перебив Ші. Колон, ши, Хрест та коло!» Дико прокричав авантюрист. «Це чорний Ірікс!» Найвища нагорода, найбільша честь, яку народ тролів може надати одному зі своїх. Щоб отримати цю нагороду, треба бути живим уособленням усього, що народ тролів плекає і чого прагне досягти. Треба бути максимально наближеним до Бога, наскільки це можливо для смертної істоти. Десь у минулому кельцет заслужив цю честь, а ми навіть не здогадались». «А як же те, що він був з нами?» – перебив юнак. «Той, хто носить Ірікс, ніколи не зрадить свій народ», – відповів Панамон. «Честь несе з собою непорушну довіру. Той, хто носить цей кулон, ніколи не нарушує законів свого народу. Вважається, що він навіть не здатен подумати про таке. Вони вірять, що порушення такої довіри – Означає вічне покарання. Занадто жахливе, щоб його взагалі можна уявити. Жоден троль про це не подумає. Щі ошелешено витріщився на кельсета. Крики не вщухали. Троль знову став перед своїми суддями. Вони марно намагались відновити порядок. Ніхто їх не слухав. Минуло ще кілька хвилин. Перш ніж шум вщух настільки, що можна було б когось почути. Тролі знову посідали, з нетерпінням чекаючи, коли кельсет заговорить. Настала коротка пауза. Біля їхнього знайомого троля з'явився перекладач, з яким кельсет почав спілкуватись мовою жестів. Не зводячи очей з масивних рук кельсета, перекладач розповідав усе мовою тролів. Відбувся короткий обмін думками з одним із суддів. Щі нічого не розумів, але на щастя Панамон почав власний переклад, тихо шепочучи стривоженому другу. Він розповів, що походить з Норбану, одного з найбільших міст тролів на півночі Чарнальських гір. Його прізвище Маллікос. Він належить до дуже давнього і шанованого роду. Суддя здивований. Говорить, що вони всі були вбиті дворфами, які намагались пограбувати їхній родинний дім. А також питає Кельсета, як Тому вдалося втекти, тому що його теж вважали загиблим. Напевно, це дуже жахлива історія, навіть для цього далекого села. Але ще слухай, Кельсет каже, його рід знищили носії черепа. Вони прийшли до Норбану майже рік тому, захопили контроль над усім урядом та наказали арміям тролів прийняти їхнє командування. Їм вдалося переконати більшу частину міста, що Брона повернувся з мертвих, що він прожив тисячі років і не може бути вбитий руками смертних. Рід Малікос був одним з правлячих родин у Норбані, і вони відмовились підкорятись та вимагали, щоб місто рішуче виступило проти володаря чорнокнижників. Слово Кельсета має велику вагу, він носить чорний ірікс. Отже, володар чорнокнижників винищив усю родину Малікос, окрім Кельсета, якого забрав до своєї фортеці. Історія про дворфів-грабіжників – це брехня, щоб підбурити тролів приєднатися до вторгнення у південь, Кельсет розповів, що йому вдалося втекти до того, як його запроторили у в'язницю. Він йшов на південь, аж допоки не зустрів мене. Володар Чорнокнижників наказав спалити його голос, щоб унеможливити спілкування з будь-якою живою істотою. Але він вивчив мову жестів і чекав шансу повернутись на північ. Один із суддів раптом перебив. Панамон на мить зупинив розповідь. Суддя запитав, чому він повернувся саме зараз. Наш великий друг сказав, що дізнався про страх брони перед силою меча Шаннари і легенду про те, що син Ельфійського дому має з'явитись та візьме у руки меч. Панамон різко замовк. Перекладач повернувся до кельсета. Уперше... Їх друг-троль повернувся обличчям дощі. Його дивовижно-лагідні очі пильно дивились на юнака. Мурашки пробігли по спині щі. Масивний супутник коротким жестом вказав на суддів. Панамон завагався і тихо заговорив. Він каже, що троллі повинні піти з ним до королівства черепа, і що, опинившись у фортеці, тиші,